Юлія мала сильний, чистий, мов срібний дзвіночок, голос і співала з таким почуттям, з таким натхненням, яке може виливатися тільки з глибин зворушеного серця. І, мабуть, саме в цьому й полягав дивовижний чар її спів, перед яким ніхто не міг устояти. Так вона співала й сьогодні. Всі слухали, затамувавши подих. Усім груди стискала дивна солодка туга, і аж через хвилю чи дві, після того, як Юлія замовкла, вибухла буря оплесків. Лише Крейслер сидів безмовний, непорушний, відкинувшись на спинку стільця. Потім він тихо, повільно підвівся, Юлія обернулась до нього і поглядом виразно спитала невже справді мій спів був такий гарний? Але вона почервоніла і опустила очі, коли Крейслер, приклавши руку до серця, тремтячим голосом прошепотів Юлія. Тоді він похилив голову і швидко вислизнув, ніж вийшов, з колодам, що їх оточували. Радниця Бенсон насилу вмовила князівну прийти на вечірку, де вона неодмінно мала зустріти капельмейстера Крейсера. Едвіга погодилась аж тоді, коли радниця дуже переконливо з'ясувала їй, які це дитинячі витребеньки уникати когось тільки через те, що він не належить до людей, схожих одне на одного, наче монета того самого Карпу. І інколи, виявляє, дивацькі риси, властиві лише йому. До того ж Крейслера вже прийняв князь, тож не годилося й далі показувати свою дивну впертість. Цілий вечір князівна Гедвіга так спритно ухилялася, що Крейслер, щиро бажаючи її перепросити, бо він був людина незлобива і потульна, Хоч як старався, не міг до неї доступитися. Його найспритніші манери розбивались об хитру тактику князівни. Тим більше здивувалася Бенсон, яка все це бачила, коли раптом князівна вийшла з кола дам, що її оточували і рушила просто до капельмейстера. Крейслер стояв, поринувши в таку глибоку задуму, що отямився аж тоді, коли князівна запитала: "Невже у вас єдиного не знайдеться бодай слова чи жесту, щоб відзначити Юліїн спів?" "Ясновельможна князівно", відповів Крейслер голосом, що зраджував його приховане хвилювання. "Ясновельможна князівно", згідно з авторитетним твердженням славетних письменників, Праведники замість слів послуговуються думками і поглядами, а я, здається мені, був на небі. Отже, наша Юлія, ангел світла, мовила сміючись князівна, коли вона змогла відчинити для вас рай. А тепер я прошу вас на кілька хвилин залишити небо і вислухати бідну дитину землі що стоїть перед вами.